Ogeita mairu langile ekondatzen ditu oantzea elkarteak bere bi haurtzaindegietan uruñan. Euskal irigune elkarkoak plantan eman nahi duen zerga soldata eta masaren arabera kalkulatuko dute amaika langile baino gehiagoko enpresa eta elkarteetan ere. Oantzeako zuzendari laguntzailea den anez izagirek salatzen du justifikazio gabeko eta injustua den erabakio hori. Injustua eta ez justifikazioa ez da justifikazioa hori elkarentzat izigarri uh, beritxaga da, ez dakit uh, kontu uh, lagundu kontratuak eta ez dira gehiago eta hori zerga uh, bat gehiago uh, diru laguntzaktkitzen uh, ari dira eta aldegu zitik. Eeta mm. orduan uh, ez daki du no uh, nola eta zer egin. Pas garaiilentzat hemen garaiilentzat gara uh, ulertzen dugu baina horra uh, baiiona an geut mearritze eta hurbilden hiriak bat bainoan gero ge handik uh, aterita uh, ez dutikusten uh, mm. garaioan nola, nola uh, ginen duten. Oantzea elkartearen za, torutara garaio zer garekin hogei mila euro galdu kolituzke, milioi bat euroko aurre duelarik. Aurgei agorik ez zartzea eta postu batzu estea ondori oztatuz.